И сега към едно събитие, което ни връща назад във времето 35-та годишни на отпадането на стената, фестивала е една мащабна инициатива. На телефона е... Кирил Василев, който е главен асистент в Софийския университет и е един от хората, които помагат за организацията на тази мащабна инициатива. Защо смятам, че е важно да говорим за това? Не само защото днес ще звучи Ростропович, по-скоро на практика ще има, ще има аналогия с един удивителен концерт, който преди години забележителният руски виолончелист Мстислав Русторпович изнася предрушащата се Берлинска стена. Това ще се случи като реплика на онова време и днес пред парчето от Берлинската стена, мемориалът, който е до НДК. Здравейте, господин Василев! А, въпросът ми обаче към вас е, тъй като чухме, не знам дали следите, какво се говори в парламента, какво казват протестиращите извън парламента, но се чува така отчетливо и медиите, а, според господин Деян Кюранов, излично обръщаме чак такова внимание, обаче. Повтаряме, да ретранслираме, така или иначе, а, някакъв приз призи в 35 години стигат. А, смятате ли, че ставаме свидетели на нещо като а, контрапункт на нежната революция от 1989-та, т.е. опит за брутализиране а, и някаква форма на контрреволюция? Антиевропейски съюз, антизапад? Ами да, мисля, че сме свидетели на нещо като контрреволюция в а, глобален масштаб. Не буквалния смисъл на а, думата, но а, има огромно желание на големи маси от хора, а, не само в, към, в Европа, в Съединените щати, в Русия и така нататък, за връщане към един а, ред, който бих нарекал а, реда, в който силата има право противопоставен на реда, в който правото има а, сила. Да, защото имаме сериозни проблеми с начина по който се упражнява а, справедливостта и идеята за правото в, а, в България, но а, не знам дали проследихте декларациите на политическите сили и дали бихте се ангажирал с а, една прогноза дали този парламент, състава на този парламент иска да остане и да управлява в рамките на парламентаризъм или ще заиграва с улицата под една или друга форма? За съжаление, не съм слушал а, декларациите на а, партиите, но не бих се неял да правя някакви прогнози. Мисля, че българските политици а, нямат ясни сценарии за това, което предстои. Действат реактивно, а, независимо от коя част на политическия спектър а, а, стоят, и това е много голям проблем, защото а, ние сме изправени на ръба на катастрофата. Значи, а, от една страна а, стоят а, а, олигархите, и целият този олигархичен, а, да кажа, ред, който. А, беше създаден след 1989 година и който в момента се опитва да се трансформира в а, а, към, някакъв нов а, вариант. А от друга страна стоят националисти, национал-популисти, фашизоиди, поклонници на Путин и така нататък. Които искат наистина радикално преразглеждане на а, либерално демократичния ред, установен след а, 89 година, и между тези две а, крайности пътеката се стеснява все повече, а, и всички политици от всички политически партии би трябвало да си дават сметка а, за това и да раздарат, че ако те а, не намерят решение на, на този проблем, а именно как България едновременно да се отърси от олигархичния модел на управление, установен след 1989 година, и как да избегне а, авторитаризма и фашизацията, ако те не намерят решение на този проблем, а, много лоши неща предстоят а, за нас а, и за а, общото поколенията след нас, защото, както добре знаем от а, а, историята, а, определени действия в момента, в който се а, случват, изглеждат чак толкова а, значими и а, на много хора, които са били свидетели, да кажем, на преврата 1944-та година, им се е струвало, че това е временно. Или пък на хората, които стават свидетели на издигането на Берлинската стена, също им се струва, че това е нещо временно. А след това се оказва, че това са събития с много-много дълготрайни последствия. И всъщност точно това можем да разберем и да осмислим да по един а, сериозен начин, ако се слушаме в а, тези анализи, тези изследвания, които ще представите и тези изключителни интелектуалци, които ще представите на фестивала за европейска солидарност, който започна вчера с музика. Днес пак ще кажа, ще има ще има музика с Анатолий Кръста Вилночел пред а, а, този отрязък, този, а, този къс да, да. от Берлинската стена, но ще има и много интересни м, конференции и а, дискусии в рамките на фестивала за европейска солидарност. Смятате ли, че солидарността е ключа или в домичката европейска солидарност, в израза европейска солидарност е а, изхода? Категорично, проблемът е, че а, както и предишният ви събеседник споменава в друг контекст, а, като че ли думите се изпразниха от а, съдържание, а, включително и, и думи като солидарност, като европейска солидарност. Но нямаме други думи, с тези трябва да се служим. Действително, аз мисля, че това, което в най-голяма степен липсва на нас, европейците днес, е солидарността и необходимостта да преосмислим отношението си към Европейския съюз, към европейската идея, към европейската мечта. И да престанем да се отнасяме формалистки, да виждаме в Европейския а, съюз а, преди всичко а, економически, финансови и всякакви други а, а, възможности. А, и едва на последно място а, някакъв тип общност базирана върху фундаментални ценности, изразени в закони, в институционална уредба в стил на живота, се... Добре. Е, Благодаря ви, Кирил Василев, главен асистент в Софийския университет, а не пропускайте изключителната програма на фестивала Европейска солидарност, посветен на стените, на рухващите стени, организирана от Културния център на Софийския университет, Св. Климен Тохридски.